Лариса обиз у складі іноземної медичної бригади, яка розташовувалась в санітарному потязі, за три дні перебування в приторії виїхала на північ, у місто Петербург. Допоки чекала від'їзду, двічі бачилася з Юрієм. Спочатку мехцем передали один одному палкеру костискання і похабцем обнялись. Часу на довгі промови не було, бо ж і на сестру милосердя, і на солдата чекали справи. Якби не волосся, Тебе можна було прийняти за хлопчиська. Юрій був у захваті від теперішнього вигляду Лариси. Аби ще капелюха знайти, не знайду – обріжу косу. Знайди, – попросив. Фроляйн, – цей постійний заклик до Лариси з боку німецької патронеси не давав закоханим і хвилини побути на одинці. Таке враження, що її хтось найняв за мною стежити. Але ж вона колись ляже спати. «Як сонце сідатиме, стрінемось?» – запитав Юрій. «За станцією!» – погодилась Лариса. Юрій милувався дівчиною, котра виявила неабияку сміливість, вбравшись у чоловічий одяг. Струнка фігура дозволяла їй почуватись у таких шатах впевнено і робила схожою на граціозну тварину з роду котячих. Віддаляючись, Лариса вклала руки в бокові кишені бриджів і підбила чоботом камінчик, який постукуючи відлетів геть. От би ще навчитись свистіти, крикнула здалеку. Треба в Семенова попросити. Як сонце почало сідати, відбулося справжнє повноцінне побачення. Побачення, після котрого два трепетні серця ще більше наповнились коханням та відчуттям неминучого щастя. Юрій, чатуючи на дівчину, назбирав для неї букетик низькорослих схожих на медуниці трошки засохлих квіток. Ті квіти росли на залізничному полотні, пробувалися між дерев'яними шпалами і тяглись маківками до неба. Зв'язав той мініатюрний букетик ниткою, аби він не розпався. Подивився на подарунок з усіх боків і, вилаявши себе, надумав викинути його геть. Такій дівчині оці облізлі стипові квіти. Замахнувся, щоб викинути букет подалі, як до нього підбігла паночка обис з велетенським капелюхом у руці. І відкинувши той капелюх на траву, врятувала квіточки. Приклала букет до носа і посміхнулася. Ммм, пахнуть. Справді? Мгм, угу. залізницею. Він хотів був одібрати квіти, вона не дала. Між ними зав'язалась боротьба, котра більше нагадувала шлюбні ігрища птахів. Захекавшись та розчервонівшись, Лариса заховала букетик до подарованого Юрком записника, який встигла витягти під час запеклого двобою з кишені своїх штанів. Всівшись на крутий насип, буйно прослою травою, притулила записник спочатку до грудей, поцілувала його, а тоді знову… Шурнула скарб до кишені. «Буде на пам'ять», – пояснила. «Ми розлучаємось, але ти будеш зі мною ось у цих квітах і у цих віршах». «А ти будеш зі мною», – сказав Юрій і затнувся, бо не знав, що б йому нагадувало про Ларису в розлуці. Дівчина зойкнула, підстрибнула і понеслась до того місця, від котрого вони почали один за одним гасати. Жезвідтіля помахала капелюхом, який так і лежав на землі, чекаючи, допоки про нього згадають. Ось, мовила, повернувшись до Юрія, простягнула йому головний убір. Мені розповіли, що такі капелюхи носили поліцейські, які охороняли діамантові шахти та золотоносні рудники. Цей бурський капелюх я носила вже півдня. Він забрав частину моєї енергії і тепер вповні нагадуватиме тобі про мене на війні. Згадавши про війну, Лариса спохмурніла і сіла біля укра. Поклала йому на плече голову. А ти? Хочеш волосся позбутись, тому і віддаєш мені це? Покос намагався відновити веселий дух побачення. Може і так. Волосся – це ж не голова, відросте. Тим більше ми з тобою не бачитимемось. За цей час я знову стану такою ж, як була, якою ти мене оце зараз пам'ятаєш. В мене швидко-швидко росте волосся. Просто війна. І тут не варто замислюватись про красу. Лише про зручність. «З коротким мені буде зручніше, і до того ж поранені не будуть чіплятись». «А зараз чіпляються?» Юрій вперше відчув, як йому шкрябають на серці ревнощі, аж гірко стало в роті. «Ого, який гнівний!» Ларису тішила, що її обранець не в силах заховати свої почуття, нехай навіть такі не вельми приємні, як ревнощі. Часто поранені видужують завдяки коханню. От здається йому, що він любить сестру». «Не можна солдата позбавляти надії. Вже як видужає, тоді». Юрій обняв Ларису і притулив до себе, і так довго вони сиділи, без слів дивились на горизонт, який повільно темнів, і ні про що не думали, насолоджуючись дотиками, запам'ятовуючи їх. «Так, давай я тобі примірю подарунок», – говтавшись від тривалої паузи, сказала Лариса. Вона нацупила широкополого бриля на голову Юркові. Бурський бриль вирізнявся тим, що його широкі вінця затуляли від сонячного світла усю постать, а не лише обличчя. Такий капелюх слугував і за головний убір, і за парасолю. «Ні, так ти схожий на пасічника», – Клала тонкі пальчики у кишеньку жилета, який був під грубим жакетом, і витягла звідтіля золоту брошку. Розкрила долоню і дала помилуватись прикрасою, вкритою шаром блискучої емалі. На брошці було зображено золотий щит, розділений червоним хрестом, на якому дві срібні руки тримають хрест, що стоїть на перекинутому півмісяці. В кутах щита – лев'ячі голови, щит увінчений дубовими листками. «Це герб Тифліса», – пояснила Лариса і відстібнула застібку. «Яким оком цілишся?» – запитала. «Правим», – розгублено відповів, спостерігаючи за діями дівчини. Вона хватсько загнула праву частину криз та пришпилила брошку. Так робили усі бури зі своїми капелюхами, аби головний обір не заважав прицільній стрільбі. Справжній африканер. Дівчина провела долоннею по щуці українця «Тобі личить борода». Лариса стала навшпиньки і наблизила свої губи до Юркових. Він встиг на мить посварити себе за те, що не поголився перед побаченням, і тепер, мабуть, поцілунок не буде таким ніжним для Лариси, як йому того хотілося б. Та лише їхні уста торкнулись, думки розчинились у повітрі, існувала лише пульсація крові у жилах і солодкавий смак дівочих губ, які шукали у Юркових губах розради, підтримки і кохання. Юрій вперше цілувався по-справжньому. У свої 20 років він ще не відчував нічого подібного. Цілувались довго, не могли спинитись. Спочатку торкались одне одного ніжно, трепетно, стежачи за реакцією, ніби боячись запотіяти одне одному шкоду. Затим, охоплені жагою, кохання п'ялись одне в одного м'якими губами, пестили обличчя руками, гладили по волосю, сміялись і плакали від того захвату. Намагались від'єднатись та трохи передихнути від шаленства, але тут таки знову кидались в обійми і не мали волі вивільнитись від бажання переплітатись у єдине ціле. Їх спинив потяг який проторохкотів повільно, доповзаючи до станції. Після того, як гомінь від потяга перенісся далеченько, у вітті заверещали не своїм голосом якась перелякана птаха. Лариса затулила вуха долонями, аби не чути цього крику. Ой, схоже на оте традиційне фройлянь у виконанні фрау Тельми, пояснила свої дії дівчина, встаючи із насипу. Пішли, бо вона й справді може вийти мене шукати. Ой, що було б, якби вона оце нас зараз побачила. Лариса приклала долоньку до нижньої частини обличчя, а Юрій не втримався і поцілував її руку. Тепер вони ніби соромились своєї надто розкутої поведінки і не наважувались знову поцілуватись, хоча їм дуже цього хотілось. Важко дихали, дивились собі під ноги, брили кудись вперед. Тоді Юрій взяв її руку в свою і так рухались скоріше автоматично, ніж обдумано. Дорогою не говорили одне одному про свої почуття, ба взагалі не могли вичавити, бодай, якогось притомного слова. Та й навіщо ті слова, якщо усе й так зрозуміло? Лариса першою порушила цю ніжну мовчанку, коли пара вийшла щось схожого на лісочок ближче до цивілізації. «Я розповіла про нас Леоніду». Зізналась вона, коли прогулювались малолюдною вуличкою, що вела вгору до центру міста від вокзалу. Юрій мовчав. Лариса почекала дрібку і додала – він схвалив мій вибір. Юрію якось відлягло від серця, адже він відчув, окрім кохання до Лариси, ще й дружню прихильність до Покровського. края в себе, що поза спиною бойового товариша робить щось недобре. Покос підхопив Ларису і закрутив неї, як робив колись його покійний батько у часи радості. Лариса гортанно сміялась та тулилась обличчям до свого обранця. «Твої вірші завжди будуть у мені!» Лариса приклала пальчик спочатку до скроні а тоді до серця. Цим і скінчилось їхнє побачення. Здалеку закохані почули, як б'є годинник на ратуші, сповіщаючи про швидке настання ранку. А відтак час був вирушати до вокзалу, де їхні шляхи мали б розходитись. Юрій відправлявся на захід, а Лариса на північ. Прямо перед тим, як санітарним потягом смикнуло, здогадались домовитись про зустріч. На нашому насипу за станцією, сказала Лариса на прощання і постукала по кишені, де, як достеменно знав Юрій, зберігаються його записник і той облізлий нікудишній букетик, від якого віяло запахом залізниці. Як сідатиме сонце, додав Юрій, піднімаючи над головою бурського капелюха, оздобленого гербом Тефліса. Миле обличчя Лариси, яка стояла на підніжці вагона, віддалялось, а Юрій навіть не міг помахати її рукою, усе дивився в ті очі. Аж поки спочатку ті очі, а тоді вся постать коханою, а тоді й потяг не перетворилась у невелику точку, котра розчинилась у прозорому повітрі. Санітарний потяг рушив вузькоколійкою, котра з'єднувала Блумфонтейн з Пітерсбургом. На шляху слідування до залізничних станцій, полустанків та просто до колій доставляли поранених. Їх підбирали та лікували прямо в вагонах, облаштованих під палати й операційні. Разом з медичним персоналом, котрий постійно працював в санітарному потягу, їхали й польові медики, в обов'язки котрих входило надання допомоги безпосередньо на полі бою. Вони, на відміну від патронажних сестер та волонтерок виходили на полустанках, поблизу котрих чулись гарматні вибухи, аби там створювати медичні пункти. «А можна мені зійти?» – питала Лариса у головного лікаря, складаючи корабликом руки, ніби молилась Богові. «Я добре стріляю, я сильна, я запросто витягну пораненого, я вмію це робити». «Ні». Лікар був категоричним. «Ви ще надто молоді» аби загинути ні зацапову душу. Але ж ні, крикнув лікар, і Ларисі довелось змиритися із тим, що вона не побачить справжньої війни, так, як ту війну побачить її коханий. Що за дитячі витребеньки, пробурмотів лікар, приймайте он поранених. У потяг почали заносити закривавлених бурів. Кого на ношах, кого так. Ларисі закрутилось у голові від такої кількості червоного кольору, від стогонів, від милосного запаху, яким враз наповнився вагон. «Швидше, швидше, швидше!» – кричав з надвору бур, який сидів на сірій кобилі, що крутилась на одному місці, лякаючись вибухів та стрільби. Після цього засвистіло і бабахнуло зовсім близько від потяга. Лариса кинулась до вікна, аби подивитись, що там, сі Кінь лежав на землі. Його надуте черево було схоже на велетенську троянду, яскраво червону. Кінь совав ногами і водив головою, намагаючись побачити вершника. І з горла вершника, який сумирно лежав під конем, струманим, схожим на скупий водограй, била кров. Лариса хотіла крикнути, аби хтось допоміг бідолашному, як потяг рушив з місця. Дівчина уседалі бігла вздовж вікон, боячись випустити з виду того коня і того вершника, ніби від того, що що вона бачитиме їх, може врятувати їм життя. Спинилась лише, коли її за руки схопив один із санітарів. Він міцно стис дівчині зап'ястки, аж її стало боляче, а тоді запитав. «Знаєте, що робити з пацієнтом у разі істерики?» «Бити по щоках», – відповіла, як на іспиті. «То вас бити чи самі впораєтесь?» Впораюсь. Лариса вивільнила руки, потерла зап'ястки, змогла спокійно вимовити. Чому їх не підібрали? І коня? У запитанні санітара звучала іронія. Їм вже не допомогти, хіба ви не розумієте, що означає таке поранення? Він торкнувся пальцем своєї шиї, де підскакувала пульсуюча синя жилка. Вона знала. Пройдіть у вагон, там потрібна ваша допомога. Я йду в останній, туди влучив снаряд. Будьте розумницею. Добре. Лариса відчула себе незахищеною і такою дурепою. Війна це не те, про що пишуть у книжках», – думала. Назвався грибом, то до кошика. Вона зняла свій чоловічий піджак, закачала рукави сорочки, зняла з гачка сестринський фартух та хустину, яку пов'язала на голову. І пішла надавати допомогу пораненим, нести їм ніжність і надію на одужання. Пізно ввечері втомлена, відрізала медичними невеликими ножицями своє пишне волосся, стоячи у тамбурі потяга. Відрізані пасма випускала на вітер, крізь відчинені двері і навіть не дивилась, куди вони летять. Лариса не відала, що поїхавши до Африки, вона врятувалася від смерті. Бо ж того дня, як дівчина відрізала своє волосся, в її рідному Тифлісі стався потужний землетрус, від котрого постраждало 10 навколишніх сіл. Тисячі людей загинуло. Серед тієї тисячі могла бути і панночка обис. Бо ж будинок, що належав її покійному батькові, розсипався, мов, картярська вежа. Під уламками заживо були поховані слуги – кухарка, конюх і покоївка. Землетрус стався вночі тому люди не встигли вибігти з домівок, бо навіть не зрозуміли, що діється. Через сильний гуркіт дехто думав, що почалась артилерійська атака і будинки розвалюються від гармат. До санітарного потягу вантажились під суцільним вогнем. Кулі і уламки снарядів потрапляли в обшивку вагонів, санітари і сестри під тюбцем перебігали від фургонів до вагонів, згинаючись під важкою ношею. До потягу піднесли Сема. І вердикт, щодо нього був очікуваним. Ні! мотав головою головний лікар. «Несіть гангренного до польового шпиталю», – волав помічник лікаря, вказуючи пальцем на дерев'яну на швидкоруч збудовану халабуду. Кілька медичних сестер підхопили ноші і понеслися з ними в бік сараю. Гангренний дивився осоловілими очима на знайому дівчину, котра тримала двома руками ноші в його ногах. «Санітар!» – гукнула Лариса чоловікові з білою торбою через плече, який вчепився за ноші спереду. Гукнувши, зиркнула на Антоніну Кирилівну, котра тримала ті ножі за дерев'яне бельце ліворуч, та опустивши свою частину нож, кинулась стрім голов назад до потяга. Перелякана Антоніна Кирилівна стала на коліно і схопила сама за долоню. «Рідненький ви наш, рідненький!» Конопата жінка не знала, якими ще словами нагородити земляка. Вона дивилась на санітара, чекаючи від нього дій. І тут знову засвистіло над головою Антоніна Кирилівна, накривши голову руками, побігла до потяга і заскочила в один із вагонів. Санітар не знав, що робити, тому поволік ті ноші сам добудає якогось укриття. Тим часом Лариса гаряче сперечалась із лікарем, котрий стояв на своєму. Махав заперечно головою, виставляючи вперед долоню в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 Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.